İnşallah bu uşaqlar da totdu. İnşallah uşaqların haqqlarına sonra yenə baxarıq. Uşaqların tərbiyəsindən sonra fəcər axla bəyiklərin tərbiyəsinə. Əlhamdülillahi rəhmanir-rahim, elhamdülillahi aləmin. Və salatu və salamun alə şərifil-ənbiya və nəbiyyin Muhamməd və alə alihi və səhbi əcməin. Amma ba'd. Sonra uşaqların üçün uşaqların, yəni cəmi, cəmiyyətə qulluq etməsi üçün, yəni böyük amillərdən səbəblərdən biridir. Çünki uşağın oyun oynamağa ehtiyacı var. Amma sonra burada yəni oyunun da qaydaları var. Yəni oyunun şərhli qaydaları, sağlamlıq qaydaları, tərbiyəvi qaydaları var. Bu, yəni e, bacardığı qədər bu qaydalara riayət olunmalıdır. Gör ki, bəzən görürsən deyir ki, oyun özlüyündə uşağın oynadığı oyun özüldüyündə haramdır. Və nərd kimi, nərd, qumat və Burahamcı, həmçinin daxillisi reyə və... və bəzəndə oyun neyə görə halandır? Yəni şəri vaciblərdən uzaqlaşdırdığına görə. Yəni oyun özüldüyündə haram deyil, amma haram olur neyə görə? Şəri vacib əməllərdən uzaqlaşdırdığına görə haram olur. Yaxud da Bədənə e, əzgət verdiyinə görə e, və həlaka apardığına görə haram olur. Yaxud da onunla müəyyən bir, yəni haram olan bir iş yanaşı olduğuna görə, övrətin açılması, məsələn futbol. Futbol özücündə nədir? Halaldır, yəni haram deyil futbol oynaması. Əgər övrəti açıda oynurlarsa, nə olur artıq? Haram olur ona görə diqqət yetirilməlidir. Uşaqlar bu şəri qaydalara yəni yə, qumar olmamalı, nəq olmamalı və həmçinin oyun halalıdırsa ona qorşulan, yəni xaram yəni, işləri olunmalı. Yaxud da oyunla yanaşı lənət, söhüş, futbolda söhüşdə olur. <coughs> Yaxud müsəlmanla qarşı düşmənçilik oyunun özündə, ə, kafir dost tutmaq, belə bir oyunlardan da olmalıdır. Yəni, belə bir oyunların oynanılması caiz deyildir. Yaxud da E, ruh, yəni olan olan yani, şəkillərindən olan oyunlar, və duyayaqqı başqa haramlar. Yəni, onunla burada qayda vardır ki, Ənna kullə luğbətin mübahətun illə luğbətən harramı həşşəri Yəni, hər bir yani, oyun, oyun, e, ya, oyuncaq caizdir, yalnız şəriətin haram etdiyindən başa. Yəni, hər bir şey Cahildir. Ava iqtərana müharabə xud da onunla bir e, yani haram iş yanaşı gələrsə yahud vacibin qösməsinə yönələrsə yahud da haram bir işin qazanmasına səbəb olarsa onda haram olur. Sonra gəlir sağlamlıq qaydaları. Yəni <gülüyor> yani bu barədə gəlmişdir, məqribdən işə eləyər. İşə arası oynamaz. Məqribdən sonra oynamaz. Çünki E, Hədisdə gəlməyən nəsil kəsdə, əsən teşrifiyyəşşəyadın, o vaxt, cən yəni, şeytanların, cinlərin yayıldığı vaxtdır. Yəni, bu təhlükə şəriyyət sərəfdən bilinən bir təhlükədir. Ona görə Peygamber səhətlə qoyurur ki, axşam olduqda uşaqlarınızı evə yiyin. Çünki axşam vaxtı cinlərin, şeytanların yayıldığı bir vaxtdır. Və həmçünə orada bəzif, əğıl, Və həmçinin təcrübə tərəfdən bəlli olan təhlükəli oyunlar da vardır. E, yəni, iki alətlərlə, bıçaqla, belə bir şeylə oyun-oyunmaq. Yaxı da təhlükəli yerlərdə oyun-oyunmaq, bu da həmçinin, yəni, olmaq bıçaqları üçün. Yəni, səhsdir, məsələn, səhsdir, e, yəni, böyründə artıq, yəni, qoruyucu bir divar e, olmadığını görə e, oyunlamaq caiz deyildir. Və həmçinin tərbiyəli qayqaları da vardır sadiyə bucaq odur ki, yəni oyunun ya da oyuncağı uşağın yaşına e, müvafiq olması. Görürsünüz ki, ilk dillərdə, ilk yaşlarda uşaq ə e, basit, yəni sadə oyuncaqlarla, yəni oynamğa Yəni belə kubada halında olan oyuncaqları da, yapıldı, plastik toplu, Sonra inkişaf edir və e, ə e, belə tərcib edən, yəni quraşdırılan şeylərlə, vətən alətləri, mesela quraşdırır maşın, yəni müəyyən alətlər quraşdırır, ya yəni, belə alətdə, yaxudsa qazma alətləri. Yəni belə bir, yəni oynama meylidir. Və hər kün düvuşağı da, yəni kuklalarla oynama meylidir, ə e, mətbəx alətləri ilə oynama meylidir. Və hər onlara öyrətmək olar qələm tutmağı, və kitablara, yəni, şəkil olan kitablara baxmağı <coughs> və uşaq barəsində bu səssiz olan oyuncaqlar daha mühündür. Oyuncaqlar var səsli, səssiz. Amma səssiz. Yəni, səssiz oyuncaqlar uşaq barəsində daha mühündür, çünki uşaq bu barəsində daha çox yəni, xəyal edəyən fikirləşir, daha çox çalışır və e, uşağın inkişafı üçün daha böyük fürsət yaradır və onun fikrində də onun maraqı daha çox qalır, nəinki hələkət edici e, alət, yəni oyuncaqlardan. Və həmkinin e, uşağı özlüyündə, tək halında e, nə qoylamağa dəyətiş Buna görə anaya vacibdir ki, e, oyun zamanı yəni, uşağa şərif olmasın. Uşağa şərik olmaqdır. Yalnız nə vaxt şərik olabilər? Onu öyrətmək üçün, yəni başa kalmaq üçün, sonra tədrir gən çəkilməlidir ki, uşaq öz özünlüyündə öyrənsin və öyrənsə ki, yəni tək necə oynayır və necə tək özünə eytimad edir, tək özünə, əsas, burda qəstrona olur ki, uşaq tək oynayanda gözünə eytimadı güclənir, yani, özünə inancı, ümənci e, güclənir. Və həmçinin e, uşağın bu əhilləşmiş evdə olan heyvanlarla yəni, oynaması və həmçinin bunun sağlamlıq təhəsindən diqqət getirmək lazımdır e, və belə heyvanlarla uşağın oynaması uşağa e, yəni, hədssiz, hüdussuz fayda və həmçinin maraq verir. Və həmçinin bəzi oyuncaqları gizlətməz ki, sonra oyuncağı yenidən verəndə uşaqda maraq daha da çıxalsın oyuncakları diğer oyuncaklara gider. <gülüyor> Ve hemcinin <gülüyor> e, bu dövüş oyuncaklarını almakta çok az Çünkü e, bu çocuğun agresifliğini yani o düşmancılığını artırır. Ve hemc nı uşağ e, yani yer hazırlamak, münasip bir hazırlamak. Yani o münasip yer yani geniş olmalı, açık olmalı ki E, və bu da uşağın salamat kalması üçün və onun evinin yani, e, tərtib halında, yəni e, gözəl olması üçün və həmçində onun oyuncaqların salamat olması üçün olduq ki, mühümdür.